а притаманний усім брюнетам синюватий відтінок свіжоголеної шкіри робив ці неприступні губи ще більш жаданими. «Дай спокій, Стахо!» – піджартовували дівчата з неї, відгадавши стащин намір. «Тут ти погориш з потрохами!» Сміялись на це так, наче б він уже був у її руках. «Ха! Як захочу, то забуде за свої шахи і книжки», а закрутиться за ними. «Ану, втни таку штуку, як ти така вже моцна!» «І втну!» Була переконана, що переможе. «Кажете, що виглядає, як крулевич проти неї, та те її зовсім не тривожить. Відомо, що не те гарне, що гарне, а те, що подобається». У стежки була своя тактика поводження хлопцями якою вона користувалась з раннього юнацтва і яка не підвела її ще в жодному випадку. Сташка досить скоро усвідомила, що чекати, поки хтось з хлопців перший зверне на неї увагу, це даребна трата часу. Так можна перечекати і найкращі свої роки. Не на неї будуть полювати, а вона сама буде вибиратись на лови, якщо не хоче залишитись одинокою і нікому не потрібною. Тактика сташки полягала в тому, що вона, наглядівши собі жертву, доти кружляла біля неї, доти уживала різних штучок, доки врешті він не заговорював з нею. Бувало і таке, що хлопці, вгадуючи шташчин маневр, вперто уникали знайомства з нею. Тоді Сташка створювала таку ситуацію, за якої він не міг не познайомитись з нею. Після цієї першої перемоги Сташка наче не наруком, натякала облюбованій нею жертві, що вона щось знає про нього. При цьому Стаха робила таку таємничу міну, що навіть серйозний хлопець ловився на цей гачок. Він тепер перший шукав зустрічі з Сташкою – але не заради неї самої, а щоб вивідати оте щось про себе. Сташка нараз дивувалась, як ці хлопці неглибокі у своєму самолюбстві, які до смішного легковірні. Аби почати, а там воно і піде. І воно таки йшло уторованою дорогою. Сташка мала в своєму арсеналі цілу гаму чисто жіночих прийомів, які ні від кого не переймала, а просто природа обдарувала її цією здатністю, наче в компенсацію за незовсім рівні ноги і оті кляті веснянки. Стаха вміла так натурально повести очима, так глянути з-під вій, так впору опустити їх, так засміятись, так мило пересмикнути плечима, так весело і наївно щебетати – що хлопець, який на початку знайомства з Тахою був переконаний, буцінто конопаті не можуть бути героїнями нашого роману, безнадійно втрачав розум. Досягнувши свого, химерна дівчина втрачала спортивний інтерес до упокорення об'єкта і починала гострити нігтики на іншу жертву. Таку стратегію Сташка мала на думці застосувати і щодо заватки. Але той виявився далекогляднішим від її попередніх поклонників. І коли дівчина з таємничою міною кинула, що вона щось знає про нього, Бронко не вловився на цього живця. І він зразу ж зметикував, що це лукаве дівчисько не може нічого цікавого знати про нього. А якщо знає, то, напевно, якісь бабські плітки, на які йому плювати з високого дерева. Проте Бронко вирішив прикинутися наївним і вдати, що він зацікавлений її інтригою. Причиною цієї гри стало те, що фабрика Гольдштрома була однією з небагатьох об'єктів, який і досі не був охоплений робітничим руком. Бронко зразу зміркував, що через цю рухливу жваву і, як видно, самостійну дівчину можна було б прощупати ґрунт на фабриці Гольцштрома. Проте і Сташка була досить бита, щоб не помітити, що зацікавлення Бронка досить поверхове. Він, правда, приходив на побачення, але розмови, які вів, мало сказати, не задовольняли, а просто таки нудили Сташку. Наприклад, навіщо їй здалась така розмова? «Ти довго працює вже у Гольдстрома?» «Ого, скоро буде сім років!» «І що, все в порядку? Подобається тобі там?» «Ха, або то праця? Кіно, що має подобатись?» «Ха-ха, який ти смішний! Я ще не бачила такого вар'ята, аби йому подобалось працювати! Ха-ха-ха!» «А що, лежати черевом догори?» «Смішний! А чого зараз черевом догори?» Можна і боком, аби нам якому? Ха-ха-ха. Що тут смішного? Слухай, а там у вас є вентиляція. Сташка не розуміла навіть значення цього слова. Не розумієш, продув, щоб пилюка від волокна не літала по фабриці. Смішний ти, а що кому шкодить, що вона літає? Тільки те, хіба, що як вийдеш з цеху, то голова сива. Ти не забувай, що легені теж стають сиві Сташка хихикнула в кулак Ну і смішний Але Бронко продовжував прикидатись наївним А ти знаєш, що, наприклад, у Радянському Союзі по таких фабриках є електричні вентилятори? Розумієш? Зіпсоване повітря проганяють, а вводять свіже і вікна там по фабриках більші, ніж, слухай, двері у стодолі. Чекай, а ти взагалі чула що-небудь про Радянський Союз? От, знайшовся мені фраєр, а чому не чула? Але я там не хотіла б жити. Так, а то чому? Бо тобі наговорили, що за збручем їдять всі з одного котла і сплять під одною варетою. Смішний, я знаю, що це все байки. Ні-ні. Там всі жінки ходять в гімнастерках і носять чоботи. А для мене зграбний мешт то все. Щоб як жінка була гарно одягнена, але як нема елегантного мешта, то все до Дунаю. А якби я показав тобі фотографії, щоб ти на власні очі побачила жінок у платтях і мештах таких, як у нас носять. Та Сташка вже не слухала його. Вкрай незадоволена, скубла ромашку чи, як її називають у тих краях, коралицю, любить-не любить. І ображена, з закопиленою губою, кидала полюстки у канаву біля стежки, на якій стояла з бронком. Бігме правду казали дівчата, коли попереджали її, що тому завадці щось злегка бракує. Замість говорити дівчині приємні речі або, бодай, вести себе так, щоб вона могла говорити йому всякі милі серцю мадригали, він розводить її про справи, які ані трохи її не обходять. Страшенно цікаво їй знати, що десь там, у Росії, робітники повиганяли гольдстромів і самі правлять фабрикою. Сташку могло б ще обходити в якійсь мірі те, що стосувалося подій у нашому. Але що там бозна де сталося таке, що в них ніколи не станеться? Спробували б вони прогнати Гольдстрома з його фабрики. Так завтра ж виглядали б за град, як кури з закойця. То яке їй діло до того? Великий мені гріх знайшов. По цеху пилюка з волокна літає, а дома, коли тіпаєш коноплі, не літає пилюка. А втім, дурень скаже, що краще працювати в пилюці, ніж зовсім не мати праці. Не одна, а десять її подруг і ровесниць хотіли бути на її місці. А цей буде тут торочити про якісь там вентилятори, чи як їх там. Мама ще й тепер, по сімох роках, час від часу товча їй у голову, щоб шанувалась на роботі, хоч Стаха і без мамених наук знає це. Стаха Кукурбівна числиться на фабриці Гольдштрома постійною робітницею, і вона гордиться цим, вбачаючи свою перевагу над сезонними робітниками. Мала б вона розум, коли б, наслухавшись таких намовлянь, Стала вимагати від Гольдстрома світла і свіжого повітря. І він, ого, з місця післав би її на свіже повітря. Спитати, хто б годував тоді її люфтінку-спекторку? Ба, ані мови про те, що краще було б вродитись графиною, ніж дочкою прачки-поденщиці і сторожа. Але Сташка, однак, не нарікає на долю. Нічого-нічого. Шість днів гарує, як він, за те сьомого дня гуляє собі так, що має на цілий тиждень. Ти сцалий мій свят, ти с'єден серцю скрад. Затягнула Стаха найбодніший шлагер, щоб дати зрозуміти Бронкові, що така розмова її нудить. Бронко і сам це збагнув. Щоб не перетягти струни, він перейшов на інші теми. Став її розпитувати, які фільми вона любить, яке її улюблене танго, хто її подружка від серця і таке інше. Коли Сташка згодом почала вірити, що Бронкові прояснилося в голові, і він зрозумів нарешті, про ві, що треба говорити з дівчатами на побаченні, він запитав її з нічев'я. «Ти, а що було б, коли б ви одного дня всі як одна...» Не вийшли на роботу. Смішний, такого ніколи не може бути. Як же ж Марися може не вийти на роботу, коли в неї двоє дітей? А коли б і вона не вийшла? Коли б, так, слухай, хтось зобов'язався годувати її дітей? Такого дурня на світі нема. А якби знайшовся, скажімо, не дурень, а ціла організація? Ова! то Гольчстром послав би Ізя на ринок, а той привів би йому, скільки хочеш безробітних. Мало їх там крутиться щодня. А якби і безробітні відмовились іти працювати до Гольчстрома? «Іди геть від мене. Я гадала, що ти тільки трохи, а ти таки зовсім джім-джім. Ха-ха-ха. Безробітні відмовились би від праці». «Ну, а якби, припустім, таки відмовились?» «Якби так якийсь, як ти кажеш, дурень, організував для них громадську кухню?» «Іди і не розповідай мені байки!» «А все ж таки, якби так, то Гольстром чи Ісько поїхали б у Лоць чи Краків і привезли звідти вагон мазурів, чи я знаю кого?» «А якби і мазури відмовились від роботи?» «Е, ти щось таке говориш, що й слухати не хочеться!» «Ну, а якби таки відмовились?» «Припустім, що й польські безробітні відмовилися б!» «То фабрика стала б?» «Та стала б!» «Значить, був би простій!» «Смішний ти! Та певно, що якби фабрика стала, то був би простій!» «І Гольдштром мав би збитки!» «Та, Бігме, ти говориш зі мною, як з дитиною!» Та певно, що мав би збитки. Добре, значить він може бути залежний і від вас, а не тільки ви від нього, так? Бо коли б, припустимо, фабрика стала, а ніхто не пішов на ваше місце, то старий мусив би запобігати коло вас та ще й просити, щоб ви згодились знову йти працювати. Таке мусив би. Нічого він не мусив би, бо такого ніколи не було і не буде, – «А все це байка і більше нічого!» «Ти такий смішний! Розводиш теревині і ще хочеш, щоб я повірила тобі!» Одного разу Бронко прийшов на побачення з товстою книгою під пахвою. «А це що за книга?» – спитала Сташка, сподіваючись про себе, що це не книга, а альбом у книжковій палітурці. «Цікава книжка. Може, хочеш почитати?» Стаха взяла книгу, прочитала її заголовок, програма «Винародовлення українців у Польщі». Покрутила книжку в руках, розкрила, подивилась на шрифт і віддала. Фі, стала б вона читати такі товсті книги та ще таким дрібним шрифтом. Вона любить книги не дуже товсті, з малюнками, і щоб були великі літери, і щоб в тих книгах багато говорилося. Щоб багато діалога було, хочеш сказати. Я не знаю, як то називається, але люблю, що був рух у книжці». Бронко не розсердився на неї, а навпаки, з привітною терпеливістю, не нав'яжуючи їй тієї товстої книги, почав випитувати, що їй подобається читати, крім книг, в яких багато говорять. Сташка призналась, що з охотою читає ще релігійні книги – але теж, щоб малюнки були. Про грішниць, що покаялись, а потім стали святими. Про те, як святі борються з покусами. Про духів, що розповідають про загробне життя. Про чуда з мощами святих. То добре, відразу погодився на її смак Бронко. Можу тобі принести і такі книги. Він справді на другий день приніс невеличку книжечку – а що вона була без малюнків, то він узявся сам її читати стажці. Стаха сперлась головою на його плече, начеб на спинку фотеля, і подумала, що в такій позі слухати могла б день і ніч. Спочатку читання оте не викликало зацікавлення в Стахи. Страшенно їй цікаво знати, скільки католицька церква в Польщі посідає гектарів землі. А хоч би і запам'ятала собі цифру, то про що це говорить стажці? Вона однаково не може собі уявити, скільки цього на око. Та що це мене обходить, Бронко. Бронко й тут виявляє надзвичайну терпеливість. Слухай, я тобі зараз поясню 400 тисяч гектарів, розумієш. Це стільки, скільки в Польщі має 500 тисяч бідняцьких селянських господарств, розумієш? А приходу з цієї землі має церква 100 мільйонів на рік Ну і що з того, хай собі має Мені не дає, але й від мене не бере Ти така певна, що не бере? Спитав Бронко, повернувши плечем так, щоб заглянути їй в обличчя «Ти на відпусти ходиш?» «Певно, що ходжу». «На Боже даєш?» «Маєш? А що ж то я збіднію без у тих кількох грошів?» «Офіру святим приносиш?» «Ой, який ти, направду, смішний!» «Та тих святих стільки, що й фабрики Гольштрамової не вистачило б приносити всім офіру. Я й не знаю всіх». «Я тільки знаю, що якщо щось пропаде, чи згублю, чи навіть крадіж, то варто тільки принести офіру до святого Антонія, і згуба відразу знайдеться. Я вже в цьому переконалась, Броник? Ти собі говориш, що хочеш, а я знаю, що це дуже помагає. Це мені вже ніхто не виб'є з голови, бо я вже не раз переконалась на собі. А ти бачила образ святого Антонія? Смішний, та чи раз навіть у себе в молитовничку маю. А чи ти знаєш, що у твого Антонія шість голів і сімнадцять рук? Іди, іди, кокетливо відштовхує Вона Бронка від себе, ти вже як щось скажеш то ти не віриш? Ти смішний. Якщо не віриш, то почитай сама, але читай вголос, щоб я міг послухати. Сташка не буде в голос читати. Читає вона важко, а коли трапиться яке прокляте слово, то й зразу вимовити його не зможе. Читати прибронкові в голос? Та ні за що в світі. Вже читайте, а я буду дивитись у книжку. Хай буде, тільки пильно дивись. Ось з цього місця читаю. Католицькі священники і монахи показували віруючим в різних країнах «Десять голів Іоанна Хрестителя, чотири тулуби і три голови святого Антонія, вісім голів і шість рук святої Анни, шість голів і сімнадцять рук Андрія Первозванного». «Бруник, а хто це таке написав? Може, то брехня?» «Хтось мав злість на ксьонців і написав, а такі, як ти, видрукували». «Написати можна, що хочеш. Папір все витримає». Броник знову з цією самою істинно-материнською терпеливістю пояснює стажці, що прочитане – це доведені факти, але церкві, річ ясна, вони невигідні, і церква їх замовчує, хоч заперечити не може. Це історія, Стахо, розумієш? Розуміла і не розуміла. Святому Антонію молилась ревніше, бо завжди ця молитва – приходила з нагоди будь-якої пропажі в хаті, ніж самому Богові. А тепер буде думати, до котрої з шести голів слала вона свої мольби. І на місці молодого, у довгій коричневій рясі чоловіка з миловидним, обведеним каштановими кучерями обличчям та із зведеними побожно до неба очима, вимальовується в стащеній уяві потвора шістьма головами та сімнадцятьма руками. Йой, Бруник, мені чогось аж мороз пішов поза шкірою. Знаєш, що я собі думаю? Думаю, що то, може, якісь шахраї отаке робили. А сам Папа, може, і нічого не знав про те? Що, гадаєш, такого не могло бути? Ще й як могло? Бо Папа – намісник Бога на землі – Йому не пасує займатися шахрайством, чи не так?» Сташка пересмикнула плечем, мовляв, як знаєш, то на що допитуєш. «Тоді почекай», – став листати книжечку Бронко. «Я тобі прочитаю історію і про пап». Це вже Стаха захотіла сама прочитати. Видерла книжечку Бронко з рук і, перебираючи губами, почала шепотом читати. Але коли дійшла до історії родини Борджіо на папському престолі, сховала книжку поза себе. Хай Бронко залишить їй цю книжку на кілька днів. Та ж це холерно цікаві історії, а вона раніше і не знала про такі кавалки. Не можна сказати, що після такого знайомства з історією католицької церкви Стаха перестала ходити у церкву. Ходила, бо куди ж їй піти в неділю вранці, коли більшість хлопців і дівчат, власне, у церкві, де для багатьох з них, правду сказати, було вигідне місце побачень. Але її молитви втратили свою давню ревність, а сповіді – щирість. А втім, Стаха останнім часом і не молилась. Прикидалась тільки перед матір'ю, Спокою в хаті ради, бо хоч Стаху і називали пескатою, та стара кукурбиха в цьому відношенні перевищила її втроє. В дійсності Бронко на перших порах видався Сташці досить скучним партнером, і вона давно покинула б його, як це робила з іншими, нецікавими для себе поклонниками, якби не те, що в її понятті завадка був єдиним, якого вона могла женити на собі. Стаха мала хлопців більше, ніж пальців на обох руках. А проте ніхто з них не пропонував їй свою руку. Кожний з них оглядався за приданим. Але навіть коли б серед них і знайшовся такий смішний, що захотів брати її голу босу простоволосу, то його родина стала б на диби і не дозволила б цього. До того ж, Стаха як дівчина мала сумнівну репутацію. Коли було стара кукурбиха заводила спір з котроїсь сусідок, що траплялось доволі часто, за пану квочкою грядку чи обгризане козою деревце, то сусіди, не маючи сил перекричати кукурбихи, рятувались за таких обставин стащеним ім'ям. Дивилася б краще за своєю дочкою. А що її дочка? Брала з-під боки стащена мама. Яка? А те, що дівчина весела і любить пожартувати, ще не означає, що вона пуста. А втім, стара правда, що котра корова багато мечить, то мало молока дає. А якщо деяких матерів злість бере, що їхні сини бігають за її сташкою, то хай поприв'язують їх шнурами до своїх спідниць. Але тільки, гей там, чуйте, міцними, Бо інакше пообривають їх вам синки. Вона не купала своєї дочки ні в меді, ні в липнику. І звідки їй знати, чого це вона така солодка та лакома для хлопців? І якої це бісової мами? Вдає вже сердито кукурбиха. Хто де тільки з'явиться, зараз же до її дитини липне. Липла би смола гаряча до нього. Хлопці липли то липли, а серйозно жодний з них не думав, а роки тим часом не стоять на місці. Познайомившись з Бронком, Стаха скоро збагнула, що той смішний дивак може чого доброго і одружитись з нею. По-перше, і що найважливіше, придане для того дивака не грало жодної ролі. По-друге, він досі не ходив з дівчатами, і тому було легко скрутити йому карк. А по-третє, Ну, просто стидно признатись. Сташка, яка досі лише гралася в кохання, врешті закохалася в цього дивака по самі вуха. Одна лише вада у Бронка заважала їй. Це отой дурний нахил до політикування. Та хай. Чим би дитя не бавилось, аби лише не плакало. А там вона займеться ним добре, і тоді той смішний щойно зрозуміє, що на світі є чимало справ, сто приємніших від тієї дурної політики. Броник колись ще на початку їх знайомства попросила його «Приходь завтра ввечері у читальню, на танці». «Ти ж знаєш, що я не танцюю». «Смішний, ти лише приходь, а я вже тебе навчу». «А мене не цікавлять танці. Ходи краще ти зі мною». Завтра у польському робітничому клубі буде доповідь про міжнародний робітничий рух у Європі. Фі, не мала б на що час витрачати. Ти мені скажи, будеш у суботу на танцях чи не будеш? Не буду, я ж сказав уже раз. А якщо я тебе гарно попрошу? Послала вона йому один з своїх наймиліших поглядів. Бронко замість розтанути під тим поглядом наче віск раптом збісився. «Ти, слухай, кинь до бісової матері свої бабські штучки. Я повинен тобі сказати, що ти попала не на адресу. Чого мружиш очі, як та кішка? Бачили вже таких? Якщо хочеш знати, то мене цікавить не так твоя персона, як те, як ви там працюєте на фабриці Гольдштрома. А як ти, слухай, собі щось інше надумала, то кажу тобі чесно, викинь собі з голови, бо з того нічого не вийде. Вийде, думає Стаха, не спускаючи з його обличчя лукавого, впевненого погляду. Побачиш, ще й як вийде. Не таким скручувала шийки. Я, Стахо, не дам себе у бабську неволю. Це я тобі говорю відкрито. Я бачу, які мої товариші щасливі, досить з мене чужого щастя. Чого ти так дивишся на мене? Я не вірю твоїм очам. Брешуть вони так само, як і твої слова. Як то співається, дівчино, шкода твоїх ліс? Ти, слухай, не розраховуй на те, що в мене немає практики з бабами. Я й на чужому досвіді добре знаю, чим кінчається така пісенька. Зразу всі ви як ягнички, а пізніше сяде тобі така ягничка на карк, спутає тобі руки і ноги і хоч ремінь на шию. Нащо мені це, коли я собі вільний, як сокіл? Смішний ти, і в сокола є соколиця. Смішний ти, бронку, бігме, смішний. На чортову матір здалась мені сльози, якісь дикі претензії, докори, дурні бабські підозри. А чому не прийшов? А де був? А чого спізнився? А з ким був? А куди йдеш? А коли прийдеш? Ні, Стасоню, в мене воля над усе. І ця музика, дівча, не для мене. А як та музика приємна, то що? Як ти кажеш? «Тоді знаєш, що я тобі пораджу?» «Пошукай собі когось з більш вразливим вухом, бо я до такої музики глухий». «А мені не треба шукати, я вже знайшла». «Так, кого, якщо можна знати?» «Тебе». Як не дивно, і Бронкові сподобалася ця відверта, зухвала відповідь. Їй бо відчувається, що в дівчини кров у жилах, а не сироватка». І Бронко погасив свій вибух Кінець кінцем він поступає з нею чесно Розкрив перед нею карти Навіть більше, ніж в цій ситуації Треба було б це робити І з цього боку його совість абсолютно чиста Сказав старшій у вічі Що впіймати його на свій аркан їй не вдасться А який вона з цього зробить висновок для себе Це її справа Згодом Боронко, крім книжок, став приносити з собою і газети. Сташка навіть дивитись спочатку на них не хотіла. Фі, що то мені за газети? Для неї газета без хроніки дня – то однаково, що недрукований папір. Для того газета і купується, щоб знати, де що у світі діється. Кого замордували, чия жінка від кого втекла, хто бажає одружитись. «Хто що продає – купує, хто повісився, а хто помер?» «Що то за газета, коли цього всього в ній немає?»